Grod, Det var en gång en söt liten prinsessa som bodde i ett slott nära skogen. På varma sommardagar älskade hon att leka med sin guldboll i skuggan av träden. Men en dag när hon lekte studsade bollen iväg och rullade ner i ett djupt träsk. Prinsessan började gråta när hon såg bollen försvinna i vattnet. Plötsligt dök en ful groda upp och frågade – Vad kommer du ge mig om jag hämtar din boll? – Mina juveler och min krona, svarade prinsessan. – Nej, sa grodan. Jag kommer bara hämta din boll om du lovar att älska mig och låter mig äta från din tallrik och sova i din säng. Hon led, men prinsessan samtyckte till grodans krav. Så grodan dök ner i träsket och hämtade hennes guldboll. Men så fort prinsessan fick sin boll sprang hon iväg och lämnade grodan ensam. Prinsessan glömde snabbt bort grodan och sitt löfte. Men nästa dag när hon åt middag med sin pappa knackade det på dörren. Kungen öppnade dörren och där stod grodan. Han berättade för kungen vad som hade hänt. Du måste hålla ditt löfte, sa kungen strängt till prinsessan. Släpp upp grodan på bordet. Så prinsessan var tvungen att dela sin middag med grodan. Men när hon såg den fula grodan på sin tallrik, misste hon aptiten. När det var läggdags fick kungen prinsessan att bära upp grodan till sitt sovrum. Prinsessan ville inte ha en kall, ful groda i sin säng. Men kungen krävde det, så hon lät grodan hoppa upp på sin kudde. Nu måste du ge mig en godnatt, puss, sa grodan. Prinsessan blundade äcklad och gav grodan den minsta puss hon kunde. Men när hon öppnade sina ögon hade grodan försvunnit och istället fanns där en stilig prins. Han berättade för prinsessan att han blivit förtrollad av en häxa som hade trollat honom till en groda och att hans öde varit att förbli en groda tills en prinsessa skulle ta honom bort från träsket och låta honom äta från hennes tallrik och sova i hennes säng. Prinsen var så tacksam att han bad prinsessan att gifta sig med honom och den unga prinsessan, som du kanske har gissat, tvekade inte och sa ja. Och medan de pratade åkte en färgglad vagn fram till slottet med åtta vackra hästar. Hästarna bar plymer av fjädrar och guldselar. Den vackra vagnen förde dem till prinsens kungadöme där de levde lyckliga i alla sina dagar. Slut!